Velkommen til Q&A med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Ja, så er det blevet august, det er mandag, klokken er 13.05, og dermed tid til den første udgave af Q&A her efter sommerpausen. I studiet står Mikkel Andersen, og mit navn er Henrik Kvartrup. Sammen bestyrer vi hvad vi har valgt at kalde Danmarks eneste holdningsborne mediemagasin. Og Mikkel, skulle vi lige i hovedtræk gennemgå dagens dagsorden? Ja, lad os da gøre det. For om lidt, der har vi et interview med kulturminister Mette Bock, hvor hun gør status ovenpå forsommerens medieforlig. Er reaktionerne kommet bag på hende, og er der noget ved aftalen, som ministeren kunne have sig anderledes? Vi kan godt afsløre, at det er der. Herefter runder vi med afsat i sagen om danske bank og hvidvastning erhvervsjournalistikken. Hvorfor går journalisterne egentlig ikke hårdere til topdirektørerne? Er erhvervsjournalisterne mere benådede i forhold til deres kilder end for eksempel de politiske journalister? Vi har to toneangivende erhvervsreportere i studiet. Og til sidst i udsendelsen, så gør vi det, som et hav af andre journalister før også har gjort gennem sommeren. Vi ringer til Danmarks Metrologiske Institut. Du lytter til Radio 24-7. Ja, og apropos vejret, så er det jo sådan, at over på Jyllandsposten er short bandlyst. Det erklærede chefredaktør Jacob Nybrug allerede i maj måned, og selvom det allerede dengang var temmelig varmt, så har sommeren jo som bekendt slået alle rekorder. Og derfor synes vi her i programmet, at det må være på tide at høre, hvor mange JP-ansatte, der er udåndet her under hedebølgen. Og velkommen til dig, chefredaktør Jacob Nybrug. Hvor mange journalisters liv eller førlighed er det, du har på samvittigheden? Ja, har vi har ikke fået talt op for nylig. Jeg synes vi er lidt få. <laughs> <laughs> jeg tror, jeg de fleste har det godt. Vi er, vi er jo er trods alt, men det har godt nok været en varm sommer og der er træffet beslutning her i. Har du, har du har, har de, har de, lyttet til dig, at at har, har, har, har disciplinen været fastholdt? Ja, altså nu har jeg jo selv været på Sommerferie. Jeg, jeg, jeg har forsøgt at få sat overvågningskameraer op i alle i alle hjørner. Men øhm, så vidt jeg kan se, er, er alt over, overholdt. Øhm, de fleste af synes jo, det er en meget fornuftig beslutning. Så at man ikke synes, det er over et kreativt klasse i København, så synes vi herover, at herovre, det, det, det, det lyder meget fornuftigt. Men, men må det, derfor, jeg så ikke, som en slags repræsentant for den kreative klasse i København, have lov at stille dig, Jakob, som en slags ekspert, følgende spørgsmål? Fordi hvis du stod her i studiet, så ville du kunne se mig i lange benklæder, mens min medvært Mikkel Andersen står i nogle øh, halsjuskede shorts. Og, og tidligere, på, tidligere på, på formiddagen havde vi faktisk kulturministeren i studiet, og der gennemførte vi et interview ja, naturligvis i lange bukser, og Mikkel i shorts med øh, nationens kulturminister. Synes du, det var upassende? Ja det tror jeg, at nationens kulturminister må, må øh, tage stilling til, hvordan, hun, hvordan hundene føler sig modtaget af, af sådan par røver der. Selv vil jeg ikke bryde mig om at få en kræftdiagnose af en, en lægebadebukser. Og jeg tror jeg faktisk heller ikke, jeg vil låne 2 millioner kroner til et nyt hus af en, af en bankmand i, i shorts. Altså, der er sådan et eller andet, man kunne kalde uh, værkelighedsskabende adfærd, eller et eller andet, som, som, uh, som har en eller anden konvention, og jeg skal, ikke, jeg skal ikke afgøre for den enkelte, hvordan den, den er for Mette men for mig er der nogle situationer, hvor jeg gerne vil have mig fra ved øh, øh, øh, et Nu prøver vi jo sådan, kan du godt høre, at og holde sådan lidt en, en ironisk distance til det alt sammen. Men hvis, hvis jeg nu lige skulle prøve at, at være lidt, lidt alvorlig, øh, så, så, så vagte den her beslutning, du der tilbage i maj måned, et vældigt på styr. Til trods for, at der jo er, Til trods for, at der jo er påklædningskodex alle mulige steder øh, på, i, i, i, på, i dansk erhvervslivet. Hva, hva, hvad siger det dig? Ja, det siger mig i hvert fald, at vi er, vi, er en, øh, vi er en branche, som er stærkt optaget af os selv. Altså, jeg, øh, jeg synes, det er okay, at vi er stenen, der, der tænder den her debat her på Jyllandsposten af også 700 medarbejdere. Men det undrer mig virkelig, at øh, den i dagvis kunne køre videre, uden ligesom at udvide sig til også at omfatte PIT og DSB og hvem og, og, og hvad, hvad ellers kunne være der, der måtte have et, øh, et, øh, et påklædningskodex. Og dertil nåede den danske journalist blandt stort set aldrig. Det, det, det kan jeg godt undre mig. Altså, så interessant er vi faktisk ikke. Så det er et spørgsmål om, dybest set journalister er, som klichéen også går, lidt for navlebillende? Ja, det synes jeg, den her sag. Altså, det lyder som om, jeg er sådan en sur Det er jeg ikke. Jeg står fuldstændig ved beslutningen om. Jeg synes, det er en god idé, at vi ikke går i stort. Men jeg synes, at det er tankevækkende, at man kunne holde Danmark beskæftiget i en tid med tid med, med, med den slags. Altså, men, kunden, men, også. men jeg kan ikke lade være, at man dig, Jacob. Hvordan har du det egentlig med, når du en dag ikke længere er chefredaktør på Byndighedsposten? Så vil folk sige, at det var ham der med shortsene? <laughs> jeg håber, de også vil sige noget andet. Men, men altså, skulle shortset være med i øh, mit, øh, stå på min øh, på gravsten, så er det okay med mig. Jeg, jeg, jeg mener det. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé, at vi optræder sådan bare en lille smule værdighedsskab over for hinanden. Jakob Nybro, på, på vegne af de to stratenrøvere her i uh, studiet, så vil jeg sige uh, tak, fordi du stillede op og uh, forsvarede din beslutning om at uh, forbyde shorts på Jyllandsposten. Tak skal du have. Det er godt. Det er ja, det er til god 24. 24. Kulturminister Mette Bock har nu haft små to måneder til at overveje det medieforlig, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti kort inden sommerferien. Og det er på tide at gøre status. Derfor havde vi tidligere i dag kulturministeren i studiet for at høre, hvorfor denne kanal skal deles i to, hvor liberalt det egentlig er at diktere, hvor mange kanaler Danmarks Radio skal have, hvor medier skal ligge, og hvorfor Ekstrabladet har fået sin helt egen paragraf om øh, rufferi. Velkommen til dig, kulturminister Mette Bock. Æh, velkommen her til Radio 24-7 studier i Vesteprej Magtsgade i København. Jeg kan ikke være med at spørge, vil du være kommet her til morgen, hvis studiet havde ligget i Aarhus? Ja, det vil jeg. Fordi jeg bor i Jylland, så det tager mig kun en halv time at køre til Aarhus hjemmefra. Men du er jo her, så... over. Du er jo her over til morgen, Jo, jo, men altså jeg er jo rigtig meget både på Fyn og Jylland og i resten af Fæderlandet, så jeg stiller op, hvor I kalder. Jeg spørger selvfølgelig, fordi øh, en del af det medieforlig, der blev indgået før øh, sommerferien, øh, er jo, at øh, nærværende station skal flyttes, om ikke fuldstændig så i hvert fald delvis, til, øh, til provinsen. Uh, og det har der været sådan relativt skarpe reaktioner på. Hvad, hvad siger de reaktioner er Ikke bare specifikt om 24-7, men reaktionerne i det hele taget oven på det medieforlig, hvor nogle af dem jo har været ganske skarpe. Altså lige omkring 24-7 for at runde den, så var det jo ikke en del af regeringens udspil, at uh, man skulle gøre noget. Det er jo sådan, at det, den aftale, der ligger nu, den runder jo ud i slutningen af næste år, det vil sige, så skal der laves et nyt bud, Udbud, og der kan det være, at nærværende station byder ind, og det kan også være, at andre byder ind. Men det var ikke en del af regeringens forslag. Vi synes, at Radio 24 har gjort det rigtig godt, og vi synes, det har fungeret godt, og man er begyndt også at ansætte medarbejdere andre steder i Danmark. Så vi har ikke haft noget ønsket fra regeringspartiernes side. Men der skal jo skabes et flertal. Og øh, det var så Dansk Folkeparti, som kom til at levere det flertal. Men bedre var det ikke blevet, hvis Socialdemokraterne havde været med, fordi Socialdemokraterne ønskede faktisk en fuld udflytning af 24 /7. Så man kan sige, at det, regeringspartierne har gjort, det er at sikre, at der i hvert fald er en mulighed for, hvis 24-7 ønsker at byde ind igen, at man kan fortsætte med en række af de aktiviteter, som man nu har fået opbygget igennem otte år her i København. Og nu skal du ikke blive ananas i egen juice, det lover jeg, både dig og lytteren, men jeg vil alligevel vælge en lille smule ved, ved, ved, ved stationen her. Synes du, hvis du nu skal være ærlig, at det var et dumt aftryk, at Dansk Folkeparti fik sat på aftalen med den her del, der handler om 24-7? Altså, jeg vil aldrig bruge ordet dumt. Men øh, jeg, jeg synes, at man som politiker skal holde en vis armslængde i forhold til, øh, hvordan folk de placerer sig og hvordan de organiserer sig. Jeg har jo selv været chefredaktør i mange år, og jeg har selv haft den indstilling, at jeg er sådan set ligeglad med, hvor folk bor og sover, hvis de bare leverer det, de skal. Så der, hvor jeg synes, man skulle have reguleret i det kommende udbud, det er ved at stille nogle krav til, hvad er det så, stationen skal levere. Men hvor den så placerer sig og hvordan den organiserer sig, det synes jeg, at vi som politikere måske skal holde os lidt på afstand af. Men det er min personlige tilgang til det. Det har været regeringens tilgang til det. Dansk Folkeparti ønskede det anderledes, men det gjorde Socialdemokraterne sådan set også. Men hvis vi nu ser, på, på, ser bort fra Radio 24 specifikt, det er jo den her FM4-kanal, der bliver udbudt nu. Men altså, man kan sige, der, var jo, der endte jo med kun at være en byder på mm. det, der så er blevet til Radio 24-7, altså Berlinske og People's Group. Nu har man så en fireårig koncession, altså du har en fireårig periode, hvor man så kan få et mindre beløb, end Radio 24 har fået til det. Kun man ikke risikere, at der faktisk ikke er nogen, der byder på den her frekvens i det hele taget? Det tror jeg ikke, fordi jeg synes, der er blevet opbygget en rigtig god radiostation, og det vil sige, at den der vinder, altså uanset om 24-7 nu byder ind eller ej, Øh, vi er jo startet på et helt andet grundlag, end 24-7 gjorde for otte år siden, fordi der startede man jo med en start. Altså, der var intet, og man skulle til at bygge op. Men Her er der blevet opbygget øh, et brand, der er blevet opbygget en øh, lytterskare, der er blevet opbygget en række ting, som jeg tror, at danskerne også i stigende grad vil efterspørge. Så jeg tror faktisk, at der, det håber jeg jo også, men hvis ikke der er, så må jeg jo bare konstatere, at det er der ikke. Nu kommer der jo så en ekstra kanal. Nemlig en radiokanal, øh, som skal lægge væk på kultur øh, og ikke mindst klassisk musik. Og der kan man jo også, hvis man sidder og tænker strategisk i bestyrelser og ledelser, tænke, jamen skulle man byde på ikke kun én, men to kanaler? Øh, kan man lave noget samspil der? Øh, det kan være, at der er helt andre, som vil byde ind på den nye kanal. Øh, museerne har udtrykt en interesse for at indgå i et samarbejde og så, videre. så der kan ske rigtig mange ting, som jeg jo ser frem til med forventning. For man kan fastholde Niveauet på en station som 24 med de konditioner, der nu er fastlagt i den nye aftale? Altså, den nye aftale er jo ikke længere fastlagt, end at vi jo ikke har lavet udbudsmaterialet endnu. Men, det men den del det, det er der jo der... handler om, noget af, noget af det skal til provinsen. Ja, det er rigtigt nok. Men, men 24-7 er jo sådan set allerede selv i gang med den bevægelse. Altså nu, som jeg endelig med at sige, det var ikke regeringens ønske, det var ikke mit ønske, men nu er det sådan, det er blevet. Og så må vi jo prøve at få det bedst muligt ud af det. Og jeg er helt sikker på, at noget af det, som er blevet bygget op igennem de sidste otte år, det skal nok blive bragt videre. Jeg ville have været meget, meget bekymret, hvis det var en fuld udflytning, fordi så synes jeg, at nu har vi investeret altså faktisk omkring 1 milliard kroner i opbygningen af det her monopolbrud, som det jo har været i forhold til det er. Det ville have været ærgerligt, hvis man sagde, at nu starter vi med en ny kold start et helt andet sted. Men nu er der trods alt en mulighed for, at halvdelen bliver her i København, og det vil sige, at man kan balancere på en ny måde. Men, så vi må få det bedst muligt ud af det. Men hvis, hvis, hvis, hvis Berlinske People Group ikke byder på den, så vil det jo være en kold start. Så vil det jo være, hvis, det, hvis vi siger det er JP Politikkens hus fx, der vælger at byde på frekvensen i stedet for og dem, der får koncessionen, så vil det vel være en helt kold start. Så er alt, alle de medarbejdere alt det, der er bygget op på 24-7. Det vil væk. Så starter man vel fra scratch, Det ved jeg da ikke. Det kunne da godt være, at der er medarbejdere, som er her i dag, som ønskede at fortsætte øh, med en anden ejer. Det kan jeg jo ikke vide. Og der skal jo under alle omstændigheder, også selvom det her ikke var blevet en del af aftalen med en delvis udflytning, så skal der jo laves et nyt udbud. Øh, det ligger, og det har ligget klart fra starten. Så vi må se, hvem der byder. Øh, det glæder jeg mig rigtig meget til at se på. Og så håber jeg i øvrigt, at man netop... 24 og nu får lidt færre ressourcer stillet til rådighed, hvilket jeg synes er helt i orden, fordi man jo har fået den her fødselshjælp, massivet fødselshjælp igennem mange år. Så håber jeg jo i øvrigt, at man laver udbudsbetingelserne lidt mindre stramme, end dem, som blev lavet i første omgang, fordi der laver man en meget, meget detaljeret regulering af, hvad det er, stationen må og hvad den ikke må. Men det er ved bestemmer, det er det ikke det? Det er det jo den sidste ende, øh, hvis jeg sidder som kulturminister på det tidspunkt. Ja, men det håber jeg selvfølgelig. Og der lægger du op til, at det skal være mindre snærende konstitutionsbestemmelser. Ja, jeg synes, man, når man laver de her public service kontrakter, <coughs> undskyld, så synes jeg at man skal stille nogle overordnede krav. <coughs> men jeg synes ikke, at man skal begynde at kravle ind, hverken i redaktionslokalerne eller i direktionslokalerne. Men det er bare øh, noget jeg har brug for hjælp til det standpunkt, fordi ikke kun i Danmark, men også i resten af Europa eller i resten af verden, der er der altså en tendens til, at regeringer og politikere, de gerne vil kravle ind og begynde at ændre helt ind i detaljen. Og det synes jeg, som liberal er bekymrende. Men, men, men er der ikke også, hvis vi nu ser på nogle af de ting, fordi man kan sige, mm. selvfølgelig er der klare, det, man kan kalde liberal aftryk, der er den store beskærelse på DR, mm. men der er også mm. meget en detaljstyring i det forlig, som I præsenterer. I har en, en ny tv-kanal til 50 millioner kroner om året. Ikke alene skal den placeres vest for Storebæld, produktionen skal også finde sted uden for hovedstadsområdet. Det er simpelthen helt specifikt defineret, hvor man skal lave de her tv-programmer henne. I går også ind og siger, at DR's flowkanaler, de skal reduceres fra 6 til maksimalt 4. Altså ikke nok med, at de sker. I siger også, at I skal skære på den her måde. Er det særligt liberalt? Det sidste først, altså at man skal reducere fra 6 til 4 kanaler. Grunden til, at vi har gjort det, det er at tvinge. Vi kan jo ikke vide, hvordan det ender. Men det vil være kedeligt, i vores optik, hvis det bare blev til, at så det er med grøntøsteren 4% hvert år i fem år, hen over alle programmer og alle kanaler. Men ved at sige, at nu reducerer man fra 6 TV-kanaler til fire, så håber vi, at det lægger op til en gentænkning af kanalstrukturen. Sådan så det altså ikke bare bliver et spørgsmål om, nu lukker vi den kanal og den kanal, og så fortsætter vi med det øvrige uforandret. Men at man prøver at gentænke, hvordan skal man bygge sådan en kanalstruktur også? Også fordi flow TV, altså at man tænder, og så kan man blive ved med at sidde der. Det er jo på tilbagetog. Altså jeg tror stadigvæk, vi vil have flow-tv i mange år frem, men vi kan jo se, at folk streamer mere og mere, og dermed er det jo også et oplæg til en ny tænkning. Men er det liberale princip ikke, i den sammenhæng at gå ind og sige, at prøv at høre, og armslængdeprincippet princippet er også i øvrigt at sige, Jamen det ved, det er selvfølgelig bedst. De ved da nok bedst, hvordan. Altså I har givet den råde rum, så må de vil indrette sig efter det. Altså I sidder og detaljstyre helt ned i det specifikke. Hvordan de skal bruge de her penge? Ah, nu vil jeg sige, altså det der med at sige, at det er meget detaljstyring og sige at gå fra seks til fire kanaler. Altså det var sådan set også politikerne, som lavede udvidelsen til det nuværende antal kanaler i 2010. Det synes jeg hører til det overordnede. Og selvom jeg er en varm forsvarer af et armslængdeprincip, så skal man jo altså huske på, at armen sidder jo sådan set på kroppen. Altså, det er jo ikke en arm, der svæver frit ud i luften eller svømmer i et hav, <coughs> uden at den er bundet på noget. Det er trods alt borgernes penge, vi bruger her. Og det vil sige, at der er en rammestyring. Det synes jeg er helt i orden. Sådan skal det være. Nu hvor vi taler Danmarks Radio, Mette Bock, så, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig, hvad, hvad, om du har en... En frygt for, at Danmarks Radio måske kunne føle, føle en lyst til sådan at sige, der kan I se, nu skar I 20% og se, hvor ondt det kommer til at gøre. Jeg spørger, fordi der var jo sådan et nærmest heostratisk berømt sammenstød mellem dig og, og generaldirektøren faktisk i en af udsendelse og det var debatten på der to hvor du øh, satte hende lidt på plads. Øh, føler du, at Danmarks Radio har været med eller modspiller i det her forløb? At der sidder en ledelse og en bestyrelse, som siger, så længe den politiske diskussion pågår, at I skal vide, at hvis I skal 4% om året, jamen så vil det få nogle konsekvenser osv. Det synes jeg sådan ser der helt på sin plads, fordi så ved alle, at øh, så er der kommet den her beskrivelse af, hvad der kan ske. Men i det øjeblik, poli den politiske beslutning så er truffet, så må jeg altså bare sige, at så er det en ledelses og bestyrelses opgave at følge den politiske beslutning. Og hvis ikke man synes, man kan leve med det, så må man jo gå af. Altså... Det, det er ligesom et vilkår, som så er. Og fra det øjeblik, der skal kasketten drejes fra at være dem, der advarer til at være dem, som siger, nu vi simpelthen få det bedst muligt ud af det her. Har de drejet kasketten? Det synes jeg. Altså, men... nu ved jeg jo at vi er jo ikke gået i gang med public service kontrakten igen, men jeg har i hvert fald ikke hørt Maria Rødby Røn gentage, at det her det bliver helt forfærdeligt. Og der, men der skulle en ja. øh, offentlig øh, korreksning ja. tilføre, at øh, den kom på plads? Jamen, jeg opfattede det egentlig ikke som en korreksning. Altså det var mere en intuitiv træthed over, at nu havde jeg hørt det her igennem et helt år, og nu var beslutningen truffet. Og nu måtte man så ligesom prøve at dreje den kasket og komme frem af. Synes du sådan, hvis man ser hen over reaktionerne på den her dels i forhandlet, men også der aftalens rent faktisk øh, låder? <laughs> At, at der er gået sådan lidt, skal vi kalde det, i det. Det kan godt være, at de spørgsmål, som Mikkel Andersen og jeg stiller er eksponent for det samme, men det her med, at man synes, det er ganske forfærdeligt, at noget skal til sig. det er ganske forfærdeligt, at skal spares på nogle programmer. Altså, er, er, er, har vi at gøre med et segment her, altså mediefolk, som bare per definition synes, at det, det er mere synd for dem, end for så mange andre? Altså nu ved jeg ikke, om mediefolk er specielt eksponeret for den her modstand imod forandring. Det er nok noget, som ligger i os dybt som mennesker. Vi ved, hvad vi har, men vi ved ikke, hvad vi får. Og så kan man for en sikkerheds skyld protestere, fordi så har man i hvert fald sagt, at det går galt, hvis noget går galt. Men jeg kunne da godt ønske mig en lidt større åbenhed, fordi jeg synes for eksempel i medieverdenen, at der er virkelig mange muligheder for øjeblikket, som jeg synes, vi skal gribe og påvirke så godt, som vi overhovedet kan. Hvis vi ser på en af, de, en af de andre ting, som jeg måske undrer mig lidt over, at man skulle se en, en liberal kulturminister gå ind og gennemføre, så er det den her, og det var egentlig noget, der blev til tilsyneligt, vi jeg kunne se i hvert fald vokse i Socialdemokratiet have, det er den her skat på streamingtjenester med, med omsætning på over 375.000, jeg vil sige praksis, HBO, Nordic og Netflix og måske nogle enkelte andre også, ikke? Er det specielt liberal politik at gå ind og sige, at, at man lægger skat på, på nogen, der faktisk har formået at lave en, hvad kan man sige, eller egentlig skat, men de skal jo bruge et, et øremærket beløb på dansk indhold, men, men at gå ind og diktere, hvordan udenlandske kommersielle virksomheder skal bruge deres penge? Nej, jeg synes ikke, det er specielt liberalt, og hvis det havde været regeringspartierne alene, som havde lavet det her medieforlig, så havde vi ikke haft den del af det med. Men der er alligevel en afgørende forskel på, om du begynder at beskatte hvilket, jeg synes, man skal være utrolig varsom med i en tid, hvor en Trump varsler handelskrig og alt muligt andet. At vi begynder at lægge beskatning på amerikanske virksomheder. Vi ved ikke, hvilken reaktion, der kan komme på det. Så, men der er forskel på, om man laver en beskatning, eller om man siger, at I har en investeringsforpligtelse. Og jeg har altså ikke hørt nogen af de her streamingtjenester, der producerer vildt og målsomt. Fordi jeg tror faktisk allerede, at de investerer på det her niveau. Fordi de ved jo godt at hvis de skal udvide et marked i Danmark, så bliver de også nødt til at levere noget dansk indhold. Og det synes jeg jo igen er en spændende udvikling, hvis man kan få andre til at investere i, at vi kan få lavet dansk indhold øh, og ordentligt købe dansk kvalitetsindhold. Så det jeg glæder jeg mig til at se, hvad der kommer ud af i de kommende år. Jeg er helt sikker på, at uanset om vi har gjort det eller ej, så vil de investere mere i det kommende år, hvis de stadigvæk skal udvide markedet. Man kan jo også sige, at de allerede er kommet. Altså, der, er kommet er, der er jo kommet jamen, en række danske produktioner Som jeg siger, på. helt ærligt, havde det været regeringens partierne mm. alene, så havde vi ikke lavet det her. Nu bliver det så ikke en skat, som der var nogen, der ønskede. Oven en meget højere skat. Øh, men i stedet en investeringsforpligtelse, hvor de trods alt selv må bestemme, hvad de investerer i. Jeg er med på, øh, med, med det bog, at øh, du skal lige tage noget vand, hvis ja, du har, undskyld, har problemer ja, ja. med... med Tag noget vand. <laughs> Så, øh, jeg, jeg fornemmer lidt i de der øh, svar, du giver, at du holder lidt den aftale, du selv var med til at indgå før sommerferien en smule ud i straktarm. Du siger, havde det været regeringen selv? Og jeg er med på, at det er et vilkår for en mindretalsregering, at man ikke kan få det helt, som man vil have det. Men, men er det ikke specielt på den måde skulle stå på mål for noget, som, <coughs> som du sådan set øh, langt stykke hen ad vejen ikke er, er enig i? Jamen, jeg er sådan set meget enig i langt hovedparten af det, som er i den her medieaftale. Men det er jo klart nok, at øh, medieaftalen er ikke præcis som det udspil, regeringen lavede. Men det tror jeg aldrig nogensinde er sket, at der er lavet en aftale om noget som helst politisk, hvor man har skulle have et flertal uden for den regeringskonstellation, der var. Så er det klart, at dem, som udgør flertallet, de vil selvfølgelig også sætte fingeraftryk på det. Det er en helt legitim politisk uenighed. Omkring Radio 247, som vi indledt med, der kæmpede vi en brav kamp for at sikre, at det ikke blev hele Mulevitten, der skulle rykke til Aarhus. Det blev så halvdelen. Det er et kompromis. Det er ikke så godt, som hvis det var blevet, som vi beskrev i medieudspillet. Men det er trods alt betydeligt bedre, end hvis det var blevet til, at det hele skulle rykke. Nu siger du, at, at det er helt normalt, at øh, der er forskellige tilgange til, hvad man vil have. Og det er jo fuldstændig rigtigt, men det er måske knap så normalt, at et medieforlig er så smalt, som det medieforlig, du har indgået. Altså, det er det store øh, oppositionsparti, Socialdemokratiet, er jo ikke med. Og de har så godt troet med, at ville rulle noget af, af indholdet tilbage, hvis de øh, på et tidspunkt kommer til magten I igen. Hvad gør du, der er tanker om det? Altså, jeg havde jo gerne set, at vi havde haft et bredt forlig. Det sagde jeg fra starten. Men jeg sagde også, at hvis der skulle indgås alt for mange kompromis, så ville jeg hellere have, at det blev et smalt forlig. Og hvis man kigger på de forlig, der er lavet siden årtusindskiftet... Så er det stort set et halvdelen, som er smadre, og lidt flere, som er brede. Og det havde været bedst, hvis det var bredt. Men hvis vi havde skulle have Socialdemokraterne med, som for øjeblikket har en politik, som bare hedder N-E-J til alting. Havde så de det? Havde vil jeg bare... bare sige, at det var jo sådan, at, øh, at vi talte med Socialdemokraterne om, kunne vi få dem med, hvilke økonomiske vilkår skulle der være for, at man fik dem med. Og der var deres tilgang til det, at der skulle være en en-til-en-finansiering i forhold til de besparelser, der er lavet på public service, altså primært er, det skulle så bruges andre steder i mediebranchen. Den pris vil vi simpelthen ikke betale. Hvorfor egentlig ikke? Fordi vi lever jo i en tid, hvor monopolet faktisk for længst er blevet brudt. Og eres rolle skal være en anden, end den var tidligere. Jamen, det, der hører... er udfordringen, det er sådan set ikke at få produceret dansk indhold. Der er masser af producenter ude omkring, som gerne vil producere. Det, der er det helt store problem, det er at få det til at nå folk, altså få folk til at bruge det der danske indhold. Og derfor skal det er selvfølgelig spille en anden rolle i dag, end de skulle for 10, og 20 og 30. For kan sige 100 år siden, de har snart 100 år jubilæum. Det synes jeg er en naturlig del af en udvikling, at når tingene ændrer sig, så skal vores statsinstitutioner selvfølgelig også ændre sig. Og selvom vi så havde proppet endnu flere penge i DR, så havde vi ikke gjort noget godt i forhold til det, som egentlig er udgangspunktet, nemlig at danskerne skal have adgang til godt dansk indhold. Men som jeg forstår forstået Socialdemokraternes indspilse, så handlede det om at kompensere, ikke nødvendigvis DR, men kompensere i forhold til public serviceproduktionen. Jeg spørg lige igen, kunne det egentlig ikke have været meget fornuftigt? Det er ikke det, som redder tingene. Jeg synes, at det er blevet en meget stor undskyldning, at alt, hvad der handler om dansk indhold, det er truet udelukkende af nogle store udenlandske giganter. Og hvis vi bare investerer nogle flere statskroner i dansk indhold, så vil alt blive godt. Det vil ikke redde danske dagblade. Det vil ikke redde dansk indhold om vi så fordoblede investeringerne. Der skal simpelthen tænkes anderledes journalistisk og redaktionelt i forhold til forretningsmodeller og alt muligt andet. Vi skal blive ved med at investere i dansk indhold, fordi vi er sådan et lille sprogområde, vi kan ikke leve af at sælge vores indhold, selvom vi har gode fiktionsserier og andet, som vi har kunnet sælge til udlandet. Det er ikke det samme som at være et engelsksproget land. Så vi skal blive ved med at investere. Men det handler først og fremmest om at skabe rammer for, at vi også har en privat sektor, som faktisk kan levere noget, er som efter, er godt. Er det efter din opfattelse blevet en sovebud for den danske medieverden at kunne sige, at det er alle de store stykker ude for udlandet skyld, det hele? Altså, at de udgør en udfordring de store udenlandske streamingtjenester, det er jeg fuldstændig klar over, fordi de tager både annonceindtægter og øh, opmærksomhed og alt muligt andet. Så det ser jeg helt i øjnene. Men det redder ikke verden, om vi så kunne sætte hegn rundt om Danmark og sørge for, at de overhovedet ikke kommer ind. Det gør det altså ikke. Og der er jo altså faktisk mange danskere, som gerne vil bruge det indhold, som nogle af de store streamingtjenester leverer. Men, men er der ikke også, og det kunne man måske, vi er, vi er jo så, sådan, som, som nu kalder vi det holdningsbord med et magasin, jeg vil måske som liberal selv sige, er der ikke en myte om, at Danske medier under pres. Vi har aldrig nogensinde haft så, meget, så, altså, så mange og så alsidige medier. Vi har en TV2 News, der kører på alle kontorer på Christiansborg, som er fuldt ud kommercielt finansieret. Vi har landsdækkende dagblade, som leverer en langt bedre nyhedsdækning end Danmarks Radio, ved jeg våger på at Den står selvfølgelig for min egen regning. Og vi har øh, gratisaviser, som bliver læst af mange flere end nogensinde. Er, er, det, reelt, er det ikke en, en, en myte, det her med, at, at, at vi på en eller anden måde har et mediemarked, der er under så voldsom pres, som bliver hævet fra bl.a. Socialdemokraterne? Altså, jeg er enig med dig i, at, øh, at der, den udvikling, der er på mediemarkedet generelt, rummer utrolig mange muligheder. Men jeg kan da godt forstå, altså når man ser, hvor mange annonceindtægter, der bliver revet fra de traditionelle medier øh, til øh, udenlandske udbydere, så kan jeg da godt forstå, at det er en stor udfordring at få forretningen til at hænge sammen. Altså, man skal jo trods alt tjene til lønningerne også, hvis man sidder ude på et dagbladet, øh, et eller andet sted. Så jeg forstår godt, at det er et problem, men det nytter bare ikke noget at tro, at hvis vi for eksempel beskattede den, med 10, 12, 15, 20 procent, at så vil mediebranchens journalistiske udfordringer være reddet af den grund. Det er en myte, for det er ikke tilfældet. Nogle af de her øh, spillere på danske mediemarked, som vi taler om lige nu, de er etableret, får jo, altså så kan man diskutere, om de får nok, men de får ganske mange penge fra staten. Så er der jo en stor gruppe af aktører, som slet ikke får noget, i hvert fald endnu. Og det er jo derfor, der er oprettet en, en public service-pulje, hvor, hvor, hvor tæt er vi på at få konkretiseret, hvad det er for nogle betingelser, som man skal opfylde der? Altså, der står en lille smule om det i, i medieaftalen. Blandt andet bliver der jo mange flere, som kan søge nu. Altså, vi troede jo for nogle år siden, ja, det ved jeg ikke, hvad I gjorde, men mange troede jo i hvert fald, at for eksempel radio, altså lyd, at det ville bare, være, det, det ville bare gå ned og ned og ned og ned, og ingen gad længere høre, til, høre på lyd. Det ved vi jo, at det vil folk rigtig gerne. Altså podcastmarkedet, det er jo i den grad på vej op. Jeg ved også, det er noget, man bruger ressourcer på her på redaktionen. Så der bliver en bredere mulighed for at få øh, støtte, altså iværksætterstøtte, kan man sige, suppleringsstøtte i forhold til at producere indhold for mange flere med den nye public service den aller sidste ting. Der er jo det, som jeg tror, at sådan måske journalistkredse er blevet kaldt bladet ekstrabladet i medieaftalen. Det, nu kan jeg lige læse den paragraf op, som den ligger i forliget. nyhedsmedier der mm. er straffet for overtrædelse eller medvirken til overtrædelse af straffelovens bestemmelser om råferi, kan ikke modtage tilskud i medfør af mediestøtteloven. Tilsvarende gælder så frem, ledende medarbejdere ved der er dømt, dømt for de nævnte overtrædelser af straffeloven. Det er en meget, meget specifik øh, og målrettet øh, paragraf, som øh, jeg tror, jeg kan ikke umiddelbart komme på et fortilfælde i mediehistorien. Hvad, hvad, er, hvad er baggrunden for den? Det er jo igen en del af et forhandlingsforløb. Ja, Nogle havde måske et ønske om, at der skulle ske endnu mere. Altså at man ikke kunne få statsstøtte for eksempel, hvis man øh, havde den type af annoncering i sine medier. Øh, og øh, det synes jeg er meget uliberalt Altså så længe man agerer på lovlig grund Så synes jeg sådan set at øh, vi skal holde os Lidt på afstand af det som politikere Så derfor øh, så fik vi landet På den her måde Og det øh, er så sådan det er blevet Så, så det der virkelig står der er at den dag På en masse bliver dømt for rufferi <laughs> så, så stopper jo festen Det må vi jo se om han gør Det tror jeg nok han vil gøre hvad han kan for at undgå Mette Bok, kulturminister, tusind tak, fordi du kom forbi Radio 24 s redaktionslokaler her i København. Tak. Du lytter til Radio 24-7. Danmarks største pengeinstitut, Danske Bank, står midt i en historisk krise. Banken er i myndighederne søgelys for at have medvirket til hvidvaskning af kolossale beløb i dens estiske afdeling. Sagen er kommet til offentlighedens kendskab på grund af en række dybtegående artikler i Berlinske. En seriøs kandidat, når kavlingprisen næste år skal uddeles. Men er medierne dygtige nok til efterfølgende at stille de kritiske spørgsmål til de ansvarlige? Ikke bare i hvidvaskningssagen, men også helt generelt? Eller er de danske erhvervsjournalister præget af behagsyg benovrelse, når de tunge corporate drenge undtagelsesvist lader sig interviewe? Og hvis det er tilfældet, hvorfor egentlig gå blidere til top-erhvervsfolk end til politikere? Til at diskutere det emne har vi fået besøg i studiet af to Både markante og toneangivende erhvervsjournalister, det er Magnus Barsø fra Postens Finans.dk, samt Jens Christian Hansen fra Berlingske. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at indlede med et citat fra Finans.dk. Finans.dk havde nemlig forleden dag et scoop. De havde et interview med Ole Andersen, bestyrelsesformand mm -hmm. i... Øhm i Danske Bank jeg er helt sikker på, at det vil du gerne have haft. Det interview, ja, Jens superinterview. Vi ja. går lige citere fra det. Der, der, der, der får øh, Ole Andersen lov at sige følgende. Thomas Borgen, og det er jo som bekendt, den er direktør i Danske Bank. Thomas Borgen vil selvfølgelig løbende vurdere, om det er bankens interesse, han bliver. Der er han vurderet, at det er, siger altså Ole Andersen. Jens Christian Hansen, er det bare mig, men øh, savner vi ikke et opfølgende kritisk spørgsmål her? Jo, altså, det, det, det kan du sige, og man kunne jo godt have lavet den der og spillet, stillet det samme spørgsmål igen og igen og igen. Uh, nu er det et, et, et skriftligt interview, jeg ved ikke, hvad det er, jeg blev spurgt om. Men det korte og lange, det er jo, at man skal vide sådan uh, i uh, erhvervslivets top, hvis du skal fyre en direktør, så gør du det lige pludselig. Altså, du gør det ikke løbende forstået på den måde, at du bakker din direktør op 100%, ikke 99,9%, men 100% op lige til at ikke bakke ham Men Jens Christian Hansen, nu har jeg lidt forstand på politjournalistik. Det gælder jo også, når statsminister skal føre en minister. Æ, han er nødt til at bakke ministeren op lige til det sekund, han ikke gør det længere. Men det, det, det forhindrer jo ikke journalisterne i at stille statsministeren kritiske spørgsmål. Nå, nej, men altså, man kunne godt have stillet nogle, øh, selvfølgelig nogle spørgsmål, som er der nu helt sikker på, at han, øh, øh, at han er, er, hvad skal man sige, fuldt egnet bagefter, når undersøgelsen kommer. Øh, og det, det, det, det, det kan man da sagtens gøre. Men jeg synes nu, Altså, jeg, jeg synes nu godt, jeg kunne læse noget mellem linjerne af, af det interview og de svar. Nu vil jeg øh, skåne dig for, Magnus Barsø, at forholde dig til et, et interview, som to af dine, dine kolleger har lavet. Men generelt, Barsø, er så øh, danske erhvervsjournalister forblidende, for og de får øh, audiens hos topfolkene. Altså igen, øh, det her det er jo så ikke noget konkret i forhold til det her interview, som jeg synes på alle måder er øh, Men men jeg har lidt det samme indtryk som, at, som dig, Henrik. Når jeg snakker med politiske journalister altså kollegaer i politiske kredse, så er vi måske lidt mere, lidt mere blide i erhvervsjournalistikken, end, end man er i politik. Altså den der med hele tiden at stille de samme spørgsmål. Altså hvis, vi, hvis jeg tænker tilbage på måske det stærkeste tv-interview, jeg har set, så er det Martin Krasnick der sidder og spørger, måden både skår utallige gange i deadline, fordi han ikke får svar på et bestemt spørgsmål. Altså den der øh, vedholdenhed og aggression, det, det synes jeg, der driven i den politiske journalistik, og, øh, og det kan man måske godt. Det, det må vi måske tage på os i erhvervsjournalistikken, at, at vi måske også skal være bedre til. Altså, man skal måske, hvis jeg lige må, må tilføje, at nu skal jeg ikke stå her og forsvare Danske Bank, for det, det er jo en katastrofe, hvad de har lavet på alle mulige områder. Men hvis vi snakker om øh, erhvervsjournalistikken, så skal man jo selvfølgelig huske på, at den politiske journalist, der kan man jo søge aktindsigt i hvert fald. Mm. Det er så én ting. Det kan du ikke gøre i... Æh, erhvervsjournalistikken. Det kan du godt gøre med ministeriet og sådan noget, men du kan jo ikke gå ind, ind og, og søge agtindsigt i virksomhedens interne papirer. Det kan du så få, hvis du får nogle gode kilder, og du får nogle bestyrelsesreferater, som altså, bliver sket hen ad vejen, ikke? eller sådan nogle whistleblower-ting øh, her. Ikke? Så, øh, så, så der er en lidt, øh, der er en lidt øh, øh, forskel på det. Og hvis de er godt trænet, de der topchefer, så har de jo også den der børs øh, at tage hensyn til. De, altså man må jo ikke sige noget, som ikke er kommet ud over børsen. Men... Og, det, og, og det kan man så diskutere. Jamen, altså, på har det noget med journalisterne at gøre? Nej, det kan vi være ret ligeglade med. Men det er bare for at sige, at at, at det er den andens, hvad skal man sige, modstanderens øh, bande Men man tænker umiddelbart, at alt det du nævner, øh, Jens Kreds, det er jo argumenter for, at journalisterne netop skulle gå hårdere mm -hmm. til de her folk. Det er netop de eneste, som de faktisk kan afkræve svar, fordi de ja. ikke kan faktisk indsigt. Ja. Ja. Ja. Og der er det vel et problem, hvis der så sådan ligesom går, øh, hvad kan man sige, for meget følagtighed eller sådan sportsjournalistik i det? Ja, men jeg synes nu ikke. Altså, jeg kunne godt nævne en masse sager over de sidste 10 20 år eller 30 hvor vi har været med her også med danske bank, øh, hvor hvor hvor det har været hårdt. Altså, øhm, ja, ja, altså, nu skal man også huske på, altså, den politiske journalist, hvis jeg har forstået det sådan, man går jo og på skuldre på Christiansborg, og der har du sådan nogle modstandere, din politiske modstandere, som godt vil sige noget og gøre noget og kalde i samråd, og hvad ved jeg? Øh, hvem er det sådan i øh, erhvervslivet, der skal reagere vi kan reagere som journalister, men, men, men og så kan aktionærerne reagere, men der er jo ikke modstanderne altså Nordea og Jyske Bank, altså det er jo ikke, hvad skal man sige, modstanderne reagerer ikke på den måde, vel? du skal have nogen til at reagere jo, synes jeg, og derfor er det en forskel på politisk journalistik og erhvervsjournalistik, jeg synes ikke, det er rigtigt at kalde det fællagtigt. Forud for, for den her samtale, der har jeg sådan researchet lidt rundt omkring i, i erhvervslivet, hos nogle af informationscheferne derude, og, og, og det jeg faktisk møder er, det er tankevækkende nok, at der er ikke er nogen, der har lyst til at stille op, uh, på. Men, men det, de siger, de her folk, er, at de sådan set sidder indimellem og kniber sig selv i armen og spørger, kan det virkelig være så nemt? Altså, hvorfor i himmelsnavn stiller de ikke de der spørgsmål? Uh, og, og det bringer mig til at spørge dig, uh, bare at søge, uh, er vi ude i sådan noget uh, selvpålagt uh, pænhed, som sådan set egentlig ikke er nødvendig, altså sagt og spurgt på en anden måde. Hvis nu der blev stillet et kritisk spørgsmål til Ola Andersen, rigtig kritiske kritisk spørgsmål eller andre end ham, så vil man måske bare få et svar på de spørgsmål. Jamen altså først og fremmest har de her kommunikationsfolk, der sidder rundt omkring i virksomheden, har jo også en stor interesse i at tale deres eget, <laughs> tale deres eget kompetencer op. Altså det er sådan, så nemt, fordi underforstået, jeg er så fantastisk dygtig til at spænde journalisterne rundt om lille lillefinger. Så det har din interesse. Jeg har, jeg har hørt den der fortælling også for utallige folk for, for kommunikationsfolk, der sidder over i store børsnoterede virksomheder, som altid padler den samme historie. Og det man sige, dem den vil jeg også være kritisk journalist og så også stille spørgsmålstegn ved, fordi du skal jo også berette i, som kommunikationsmand derovre, at du tjener 100, på den gode side 100.000 om måneden. Det er, så, det, det, det er så ligesom, det synes man, når, når, når man så skal snakke, er vi kritiske nok, ikke? Altså er vi, er vi hårde nok, vi er journalist Og, det, og det, det synes jeg måske godt, at, at den kritik. Er der, er der plads til at tage en debat om, fordi at det er jo ofte meget, meget magtfulde, øh, anerkendte personer, vi sidder overfor i de her lokaler, og øh, det er svært at lægge arm med nogen, der kender et stofområde så meget til bund, og som også har nogle meget, meget magtfulde positioner i dansk erhvervsliv. Hvor, hvorfor er det svært? Det er altså, jo journalistens opgave. Det, det må man jo tage på sig, dag ud af dagen som journalist, og det synes jeg simpelthen løser godt. Jeg, jeg, jeg vil bare sige, øh, for eksempel i forhold til, til Thomas Born, den her konkrete sag, øh, to eksempler. Det ene eksempel er, at den her. Thomas Bogen, direktøren, har fået lov til at opstille flere intervjuer, hvor han får sådan nogle lange kaminpassiar nærmest øh, seancer, hvor han får lov til at snakke ud om den her hvidvask øh, og fortryder sig inderligt. Og det kan jeg godt forstå, at der også kan være plads til. Men vi lød jo heller ikke Stein bakker angre i månedsvis øh, på, på landstegne tv. På et eller andet tidspunkt bliver vi nødt til at sige, nu må vi ligge et eller andet journalistisk pres på, at og tager den her sag op. Det er den ene ting. Den anden ting er, at synes jeg faktisk gjorde det deles glemrende i november sidste år. Det var lige begyndelsen af november. Thomas Borgen, direktør i Danske Bank, havde nægtet at kommentere deres, altså Berlingske's afsløringer i den her konkrete vidervar-skandal, men så kom der et kvartalsregnskab fra Danske Bank, og det bliver Thomas Borgen som direktør nødt til at stille op på, og Berlingskets journalist gjorde ganske glimrende stillede de spørgsmål, man har lyst til at stille i forbindelse med hvidvaskskandalen og ikke så meget i forhold til regnskab, og så vinklede ind på det. Det, synes jeg, altså, det, altså, det har jeg også øh, respekt for, fordi at det er præcis, så kommer man nogle gange igennem den her mur af kommunikationsfolk, der sidder og holder os i arm, armklængde for, for direktører og bestyrelsesfolk. Jeg, jeg kan jeg, jeg, altså, øh, godt tænke mig, Henrik, at du laver sådan et øh, indslag med de der kommunikationschefer, og hvad der så er for nogle sager, de synes, de kan styre os med. Nu kan da godt være, det lyder som en forsvar fra min side, ikke? For jeg tror ikke, de kan styre en dyt, når lokumen brænder, Hvorfor spørger Danske Bank, hvordan de har styret deres kommunikationsproces det seneste år. Det har jo været kaos. Altså, tæt på kaos. Det seneste kaos var vel, da det var regnskab, da de sagde, at de har fundet ud af, at der var halvanden milliard, sådan plus minus, som de måske skulle give i båd, øh, som de så ville halvvejs beslutte, hvem, hvem skulle have de halvanden milliard. Det er jo et kommunikationsmæssigt koks. Øh, så bare for at sige, og jeg kunne nævne Dong, Nordea, det Jyske, og så spørger de kommunikationschefer, hvad de har styret da det brændte på. Selvfølgelig kan de styre en masse pressemeddelelse, hvor renten eller et gebyr går op eller ned, eller et nyt produkt eller sådan noget der. Hvis det er det, de snakker om, yes, der ryger meget igennem, og yes, vi kan være meget mere kritiske, selvfølgelig kan vi det. Selvfølgelig ryger der en masse igennem, som vi kunne have været meget mere kritiske til. Men jeg tror grundlæggende, hvis du spørger til der, hvor, om jeg så må sige, når man brænder i virksomhederne, der har de ikke styr på sig. I et langt stykke hen ad vejen taler vi vel psykologi her. Altså ja, man sidder, ja, ja. man kan sagtens sidde derhjemme i tastaturet og spille hårdmand. Ja. Men i det øjeblik, man sidder face to face ja. med top of the pop i øh, danske erhvervsliv. Kan man så, og det spørger jeg to øh, udøvende erhvervslivet om, kan man så undgå at føle sig øh, intimideret? Ja, det er... Nej. Altså hvis jeg skal være helt ærlig, nu har jeg fuldt Danske Bank i 30 år. Uh, og jeg har også været til kammerat i samtale med Stroop og den gamle tage Andersen, og, og så videre, og så videre, ikke? Og, og, og, hvor de har skældt ud. Og der, er man der, der kigger man lidt rundt i cigarkassen derovre, og er lidt... Uh, <laughs> uh, lidt uh, men men, men, men min, min erfaring er altså, at hvis du har din, dit, din fakta i orden, mm. så kan man godt gå hårdt til. Altså, uh, og, det, og, og det er vel der, vi er hen, hvis vi skal snakke om den aktuelle sag. Altså... Min gode kolleger der, som jo har lavet et fint stykke arbejde, det kan jeg vel godt sige, at jeg har ikke noget med det, at gøre. Øh, øh, altså, det er jo baseret på fakta. Det er baseret på interne papirer. Øh, og det er vel det ultimativt bedste. Mm. Så kan du selvfølgelig stille kritiske spørgsmål. Sådan noget, men hvis du får i erhvervslivet er i hvert fald ultimativt faktuelle tal, øh, så, så er det jo også journalistikken der, der kører på det. Og jeg spurgte lige vores, øh, min gode kollega der, øh, Uh, altså alle de historier, uh, de har lavet, de er jo, der har man jo ringet til Danske Bank, og man har bedt dem kommentere, uh, de, og de har jo hele tiden sagt, nej, det vil vi ikke, og vi henviser til den der rapport i september, ret dårlig kommunikation, synes jeg, men pointet er sådan set bare, hvis du har sådan faktuelle ting, som Danske Bank ikke ved, hvor meget de har, det er jo sådan uh, problemet der, hvor store bunker har de? Altså journalisterne. Uh, journalisterne. Uh, Så... So, so, Bare for at sige, at derfor har Danske Bank ikke kunne styre den der kommunikation. Det er altså min påstand, at de ikke har kunne styre den. Bare så, har du følt dig intimideret nogensinde? Det har jeg faktisk ikke. Altså, nu er jeg jo også det privilegium, at jeg ikke sådan, øh, har et, et, et, et altså, har en mere løs stofområde. Jeg er jo debatreaktør, ikke? så jeg sidder og redigerer, og så interviewer folk til debat og den slags. Så Ja, det er også lidt nemt for mig at sidde og være sådan lidt den dømmende øh, kraft her, og så sige, at nogle journalister skal være hårdere og skraper, når jeg ikke selv sidder. og. Ja, for ofte du har jo tvivl. været dømmende. Altså, jeg, jeg, når, når, vi, når vi ringer til dig i forbindelse med det her, så er det jo, fordi jeg har læst nogle af dine øh, Twitter-opslag, Twitter øh, hvor, hvor du har så ikke kommenteret den seneste, fordi det var dine egen kolleger, men, men da, da Thomas Borg blev interviewet af, af TV-avisen, der var du, skal der ellers lige love for, uden med riven? Jamen, altså, det er, jo, øh, det er jo en sag, som, som, som rammer lidt dybt. Øh, altså, Danske Bank, altså landets absolut største pengeinstitut, har måske svindlet for, eller vidværsget penge for 53 milliarder kroner. Altså, lige os lige få de proportioner, det svarer til 53 års omsætning ude på Pussy Street. Det er virkelig, virkelig mange penge. Og øh, når han så skal, skal interviewes af journalister, så håber jeg, at ved Gud gå ud. Og jeg sidder med sådan en ønske om at stille ham alle de der svære spørgsmål. Ikke? Altså, hvornår vidste han præcis hvad. Og det er jo det, der stadig står hen lidt i det uvedelse. 2014-2013, de her ting var relativt klare. Bestyrelsen blev orienteret, den interne revision havde orienteret, der havde været en whistleblower, han var topchef på det her tidspunkt. Og han har stadigvæk ikke helt klart svaret på, hvornår han præcis vidste hvad. Fordi det er jo, det er jo enormt vigtigt i forhold til fx at placere straffe, strafferetligt ansvar. I forhold til, til som hvis man perspektiverer lidt ud, altså det, man kan sige, da jeg gik på journalisthøjskolen i sin tid, der var der sådan grundlæggende set to og sagt, to slags folk. Der var dem, der gerne ville være kulturjournalister på politikken, og så var der dem, der gerne vil være gravejournalister og væltenminister, ikke? Men finansjournalistik, det var egentlig altid sådan lidt en perifær nische. Og det er måske mit, lidt mit indtryk af talentmassen, og dem, der egentlig er interesseret i at komme ud og lave finansjournalistik, den er meget lille. Er det en korrekt opfattelse, eller...? Jeg tror i hvert fald, den er... Jeg tror, jeg, jeg tror du har ret i, at den er mindre end i så mange andre, fordi sådan tv, radio, kulturjournalistik og... Sborg er givetvis mere populær. Det er også fordi, det er i hvert fald min erfaring, øh, mange er bange for tal. Mange journalister er jo lidt bange for tal. Altså, vi sidder jo og kigger i regnskaber øh, morgen, middag og aften, og der kan man se rigtig mange historier. Så øh, det tror jeg da, du har ret i, men jeg synes jo at du har gået mange talenter op, piste og piste. Ja, altså, men hvis jeg lige må tilføje, at nogle gange er øh, at læse det side, er jo lidt ligesom at læse lektier. Det må vi jo nok indrømme. Og, og, og der kan man jo godt forstå, at, at hvis du nærer sig en eller anden journalistisk ild, at, at det måske ikke lige er i du godt kunne tænke dig at, at, at gøre det i. Så der der selvfølgelig også et ansvar på os. Så, så det er du ret i, jeg vil så i øvrigt sige... Hvis der er steder, hvor der bliver oprettet stillinger, så er det der inden for erhvervsjournalistikken. Altså i forhold til kulturjournalistikken over på politikken, kunne jeg forestille mig. Men, men, men man kan vel også så sige, at mange af de stillinger, der rent faktisk bliver øh, oprettet inden for erhvervsjournalistikken, det er, om jeg så må sige, på den anden side skrivebordet. Ja, det, er altså, det er helt sikkert. Fordi, altså, mange, de, mange, ma mange af dine kolleger, øh, Jens Christian, øh, sidder jo i dag og tjener ikke hvad du tjener, men jeg er helt sikker på, at dem, du tidligere arbejder sammen med, de er ude og tjene to-tre gange, hvad du får øh, på den anden side skrivebordet, ikke? Jo, altså nu skal det jeg ikke bør, afsløbe det det. jeg skal heller ikke øh, afsløre de andre slønninger, men, men, men du har da ret i, altså, erhvervslivet har oprustet helt vildt. Jeg ved ikke, Danske Bank, jeg tror ikke, de har 100 mand i deres kommunikationsafdeling, det er også lidt, hvordan du, du definerer en kommunikationsafdeling, det er det også lidt PR med, og public affairs, og hvad ved jeg, ikke? Men de er jo kæmpestore. Men altså, jeg synes bare, det er en dårlig undskyldning, hvis vi som journalister siger, u, uh, her er det også synd for os, fordi der er så mange over på den anden side. Altså, der har vi jo, øh, hvad har, øh, hvad skal man sige, øh, retten til at slå hårdt, kan du sige, hvis vi altså har vores telt, og, og fakta i orden. Øh, så, og vi kan også sige, de der gravegrupper, I har gravegrupper over på Jøj og vi har to gravegrupper, dels lidt på, øh, på erhverv, og, og sådan den store gravegruppe som det hedder. Og, øh, og der er det jo, altså... Der er det masser af muligheder for at slå til. Så jeg køber ikke den der med, at vi bliver løbet over ende af kommunikationsbranchen. Der bliver virkelig, virkelig sendt meget dårligt ud fra kommunikationsbranchen, som til mig, som jeg bliver irriteret over. Men, men hvor er det, hvis jeg lige må spørge jer begge to, hvor er det, jeres branche, eller jeres journalistiske niche, kan blive bedre? Jamen, jeg synes, der er to ting. Man kan selvfølgelig altid blive bedre på den undersøgende journalistik. Det er den der er svær. Det er, du sidder og råder med noget, jeg har selv prøvet det tre måneder, og så formidler du det helt store øh, øh, brag. Og den anden ting, og du er måske lidt inde på det, Magnus, det er det der med, altså vores evne til at formidle, vi bliver sådan lidt øh, nogle gange øh, lidt, øh, lidt, lidt, lidt regnskabsagtige, ikke? Altså lidt kedelige, øh, og der er masser af drama i det der erhvervsliv. Det er jo kæmpemæssige drama, hvis du bare åbner, øh, eller får snakket med nogen øh, i, øh, i erhvervslivet. Så, så det er vel også formidlingsopgaven at ramme nogle flere, læser. Og ja, så vil jeg... den også slå hår og alt den lige. Ja, altså hvis vi tager sådan som Danske Bank, det er jo en sag, der formentlig kommer til at hænge som en sådan stor sort sky hen over tre meget, meget magtfulde mænd i dansk erhvervsliv. Den ene, det er Thomas Borgen, direktør, der tjener på en god side 18 millioner kroner om året, hentet ind som den hvide hester skulle redde Danske Bank. Så har vi øh, Præsen på den hvide hest, undskyld, og så har vi Ole Andersen, som måske er den mest velansatte, nok kendteste, mest velhavende bestyrelsesformand i dansk erhvervsliv. Og så har vi Jesper Berg, der sidder ude i og den her skandale kan nemt end med at koste dem alle tre jobbet. Og jeg tror, og, og det, det hvis jeg må tilføje til Jens Christian, fortællingen om, om, om de personlige skæbner i uh, erhvervsjournalistikken, skal vi nok være bedre til. Det var min gamle chef, uh, Tør-Nikolaj Rostrup, der er helt som fokuseret på det. De menneskeskæbner, det, det, det, det synes jeg, han har helt ret i. Det er jo, der er jo altså, som, jeg, som jeg plejer at sige, det er mennesker med alle beslutninger. Virksomheder siger aldrig noget. Det er mennesker, der siger noget. Det lyder meget banalt, men, men, men, men, men, men, men så er det jo. Men i forhold til et stadig mere presset mediemarked, ikke mindst på de store landstækkende dagblade, som jo begge to sidder og repræsentere, der kan man sige, der er det her jo ekstremt arbejdskrævende stof og mm. i, som jo begge to tydeligvis er enige om. Altså det er jo nogle gange måske endda lidt pligtlæsning. Er der stadigvæk er der de ressourcer, der er afsat til, at man kan finde og afsløre det næste Danske bankskandale eller kommer det til at knive? Ja, det er altså min altså påstand. Det må jo så være en påstand, og så må du jo snakke med chefredaktøren lidt afhængig af, hvordan de vægter hvad skal man sige, ressourcer. Men nu kan du sige, sådan en som Danske Bank her jo, altså den arbejder de jo med i flere måneder, og det interessante ved den her er jo, udover den whistleblower, som også er her, og det er et helt andet aspekt, så er det hele det der internationale journalist-samarbejde, som... Uh, vores journalister er en del af Eva Jung, som er en, uh, en stor del af, og der vil man jo kunne, hvad skal man sige, få en helt ny form for dokumentation for dine historier. Altså, vi har set uh, lidt af det, vi har også set Panama Papers, uh, uh, hvad hedder det, Nordea, som, uh, som blev fanget i den der, ikke? Altså, det tror jeg, vi vil se meget mere samarbejde på tværs af landegrænser. Og skal vi, skal vi forvente, eller skal vi håbe på en, en hårdere tilgang til de allerøverste i ideationsgangene. Eller på ja, ideationsgangene. det kan man, altså, det synes jeg godt, man kan sige altid. Altså, det, det, mm. det kan man vel. Altså, med en god gedigen, uh, faktorbaseret journalistik, så kan man da godt gå hård til. Det kan man vel også i politisk I uh, også. <coughs> Jamen, altså, jeg kan ikke tilføje meget, end jeg er enig. Altså, det må da altid være et mål at, at gå hårdt til, til, til, til magthaveren, baseret på en, uh, på en ordentlig saglig tilgang. Og vi kan godt lave det meget bedre. <laughs> Magnus Bagsø og Jens Kristian Hansen fra Henholdsvis Finans.dk og og Berlindske, tusind tak, fordi I kom i studiet og det lagtigt de gjorde i jeres tanker omkring finans- og erhvervsjournalistikkens status lige pt. Tak skal jeg. Du lytter til Radio 24 /7. Og her til sidst, så gør vi det, som alle de andre journalister også gør. ringer til Danmarks Metrologiske Institut for at tale om vejret. Pia Svejgaard Pedersen, du er kommunikationschef for DMI, og, øh, og sikke en sommer. Hvordan har, har den her sommer øh, været set fra din stol som en, der betjener medierne for Danmarks Meteorologisk Institut? Ja, det har været en virkelig hektisk sommer herinde på Danmarks Meteorologisk Institut. Øh, øh, vi har haft ufattelig mange opkald. Om selvfølgelig først og fremmest om det gode vejr, og om det fortsætter. Det er noget af det, som, som både medier og borgere gerne vil følge med i. Men også om, om, om man kan sige, nogle, noget, noget værd ude i verden. Altså Vi har blandt andet fået en hel del opkald på den situation, der var med, med nogle drenge i, hvad det, i Thailand, som var inde i, fanget inde i en grotte om musumregnen. Og vi har fået en masse opkald der handlede om, øh, om øh, hvad hedder det, tørken i Sverige, og hvordan øh, vil det dog fortsætte, og kan vi forvente det i Danmark? Men, men Piers Weigl, du er jo kommunikationsmenneske. Du ved, hvordan man, ja. man, man kommunikerer sig, så, så folk forstår ja. det. Men dem, der sidder ud på DMI og er meteorologer, det er jo fagfolk. Æh, ja. hvordan, hvordan sikrer I, at de mennesker, øh, de kolleger, du har øh, på, på, den, på den side, at de rent faktisk er i stand til at gøre det på en øh, ordentlig og kvalificeret vis? Ja, altså det man, det man kan sige, det er, at det er jo en del af deres arbejde. Når man er og kommunikationschef på DMI, så så er det en daglig arbejdsopgave at betjene medierne. Det har det sådan set altid været, men efter netmediernes fremkomst, så er det noget, som en vagtchef er vant til, det er, at en historie på et netmedie, den bliver lavet om flere gange i løbet af en dag. Så de er rutineret i det, og så hvad hedder det, er det selvfølgelig også noget, vi træner og øver, både herude på instituttet og også med, med hjælp fra, fra andre journalister, som er, som er rutineret i det. Hvad er jeres erfaring med journalisterne? Er de, øh, er de gode nok? Til at, be, ja, til at behandle det. værværet? Det synes vi. Det synes vi helt sikkert. Og vores erfaring er, øh, at altså, den bygger på gensidig respekt. Vi respekterer de forskellige øh, mediers øh, dagsordner. Øh, og øh, hvis, øh, hvis de har misforstået en historie, øh, og eksempel har... Altså det, der kan ske, det er, at vi får jo data ind mange gange, så hvis en, en, en historie bliver for gammel, så øh, er den ikke længere så relevant for borgeren og så kan vi godt finde på at ringe op og sige at uh, nu nu har den altså fået en en, en en altså nu er den kommet for sent ud nu er det faktisk ikke relevant længere eller den har fået en lidt for for for hvad kan man sige, kreativ drejning i overskriften og brødteksten. Um, og og det og det er måske ikke det der egentlig passer med, med indholdet Men, um, når det man når man ja. ja. Når man ser på, på særligt på de tableau medier ekstra og BT's hjemmesider, så ligger ja. hverartiklerne artiklerne. De ligger jo helt i top med med hensyn til antallet ja. af læsere, så jeg går ud fra, at der må, der må være et meget stort pres på jeres på kommunikationsfolk, dem der sidder og taler med journalister. Hvor, hvor mange opkald får I egentlig om dagen fra medierne så typisk Altså det, det er meget, altså det er meget, meget meget forskelligt. Det er svært at gøre op på den måde. Men jeg kan sige, noget af det, som, som, som i hvert fald giver en masse opkald, det er sådan noget som, som det, vi oplever nu, når der er vejrrekorder. Det, det betyder, at der er rigtig mange journalister, der ringer og gerne vil tale om det. Men også noget som rest situationer, det giver også en masse opkald, og så når vejret skifter. Så man kan ikke rigtig sådan gøre det op og sige, at, det, at en bestemt type vær, værtssituation, det giver så så mange opkald. Det er, meget, det er meget skiftende, så afhænger det faktisk også, hvordan det øvrige mediebillede ser ud, og, og hvad der ellers er på dagsordenen. Så hvis ikke der sker så meget sådan sommer, hvor der er fantastisk godt vejr, der er hedebølget, jamen så, så er det værthistorierne, der er i fokus. Som journalist ved jeg jo, at det er en bedre historie, når det blæser meget, end når det ikke blæser, når det er super varmt, end når det er knap så varmt, og når det er rigtig Kolt, frem for, det er mellemkoldt. Kan, kan, kan I godt holde hovedet koldt, når øh, I, I, I får for de her journalister, hvor, som jo godt er klar over, hvor den gode historie ligger, og den måske ikke helt svarer til det, der er øh, virkeligheden? Ja, det kan vi godt. Altså det er selvfølgelig en balance. Øh, det, det er det, men altså, det er også en balance mellem, at når vi er myndighed, der varsler, så er det også vigtigt for os, at vi betjener journalisterne. Og de har lyst til at ringe til os, og de har lyst til at bruge vores faglige viden. Øh, så man kan sige, altså hvilket som helst, øh, hvad hedder det, forspørgsel, det har altid et fagligt svar. Så det kan man altid, det kan man altid give et ordentligt svar på. Det, det synes vi, og det er også ambitionen for os. Jeg kan godt tænke mig at lige læse et uh, citat op fra en artikel, der var i, i politikken ja. forløst dag fra en ja. af dine medarbejdere, som, som ja. priser uh, det samarbejde, han har med uh, Ekstrabladet, især med en, med en bestemt journalist fra Ekstrabladet, så siger han, at ja. ja. aftalen er, at han, altså dine medarbejdere, kan sige, hvad han har lyst til, så længe journalisten fra Ekstrabladet bare kan lægge et billede af topløse piger på stranden på toppen af artiklen. Er det sådan, som samarbejdet foregår? Æh, nej, det er det ikke helt, men det man kan sige, det er, altså vi blander os ikke i, uh, i mediernes uh, sådan, uh, redaktionelle opsætning. Det, uh, det gør vi ikke, men vi forsøger at, at holde os så savlige som overhovedet muligt, og det er klart, når det handler om varme, i hele sommerhalvåret er der mange medier, der, der gerne vil vise nogle bikini-billeder og nogle topløse piger. Det er ikke vores spor og blande os i det. Som myndighed der har vi fokus på at fortælle, hvornår, hvornår, altså, hvad er status på, på vejret, og hvornår er det, at vejret for rent faktisk går hen og bliver farligt, hvad er det, man skal være opmærksom på, øh, og henvise til andre myndigheder. Og det kan vi fint balancere. Øhm, og det er klart, at vi gør det også i den her situation, så med, med glimt i øjet. Men, øh, men det, vi, øh, det vi er vi også nødt til, fordi i det øjeblik, at vejret bliver farligt, så gælder det om at have et rigtig godt samarbejde med medierne, sådan så, sådan så vi sikrer os, at de lojalt gengiver vores faglig viden. Og det oplever vi, at de gør. Når man kan sige, at mediepresset vokser så meget på værstoffet, som, som tilfældet har været her over de, de seneste år, hvad gør I så for at uddanne jeres medarbejdere til, til at håndtere pressen og til at kommunikere effektivt, og øh, måske også med humor nogle gange? Ja. Altså det, vi gør, det er, at øhm, vi har blandt andet øh, hvad hedder det, trænet metrologerne i at bruge Twitter. Øh, det har vi fundet er et meget langt mere effektivt medie til også at, og, hvad kan man sige, at mætte hele den efterspørgsel, der er derude. Øh, og så det, har vi medietrænet med metrologerne også, så de er trænet i, hvordan man håndterer en, en, en, altså en journalist, og hvordan man ligesom får formidlet sin faglighed på en måde, som er relevant for journalisten og relevant for borgerne, og som du siger, også eventuelt med glimt i øjet, eller med den grad af alvor, som der nu skal til, for at øh, man kan agere på en øh, varselsituation. Pia Svejgaard det, ja. øh, det er jo ikke hverdagskostet, at vi her i et Mediemagasin har en metrolog øh, eller en repræsentant for DMI igennem, og, og nu, nu vil man jo ikke lade chancen gå fra sig, og når nu, det er sidste, <laughs> når nu det er sidste indslag i vores program her, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om øh, vi får øh, sol i ugen, der kommer. Ja, men det ser rigtig godt ud. Det er der rigtig, rigtig gode chancer for. Det, det er der. Det, det lover godt. Der er også nogle skyer på vej, men, men det, det ser godt ud. Og nu er jeg lige på udkig efter min, min sensationsvinkel. Får vi rekordvarme ja. på onsdag? Det kan jeg ikke sige noget om endnu, men lad os sige det sådan. Vi, vi forbereder os på den. Det gør vi. Vi holder også øje med, om der skulle være andre rekorder sådan på lidt længere sigt i vores værhistorier. Og det er jeg sikker på. Der er, er værrekorder på vej i den her uge. Det er jeg ret sikker på. Pia Svækårbidder Pedersen, kommunikationschef ja. for DMI. Tusind tak, fordi du vil være med. Ja, velkommen. Du lytter til Radio 24-7. Ja, kan med være lige her på fælderæbet, skulle vi måske lige. Øh... Fortæl Lytterne, at du rent faktisk her hen over sommeren, opnåede noget, som kun er de færreste forund, du fik, nemlig et svar fra. Facebook, selveste Facebook. Hvad pokker skete der lige der? Jamen altså, det var jo helt vildt. Det kan jeg lige så godt afsløre. Øhm, og altså sørgeligt, fordi som de trofaste øh, lyttere øh, måske ved vide, så har vi jo forsøgt at få repræsentanter for Facebook ind i det her program mange, mange, mange gange. Men det var simpelthen ikke i den forbindelse, jeg fik svar. Det var for, fordi, jeg havde kritiseret, at de havde fjernet et indlæg af den unge tidligere gymnasieformand jens Philip Jastani, og så havde jeg skrevet et indlæg i Berlinske, der hedder, når Facebook kvæler debatten. Og det fik simpelthen, øh, det resulterede det var, simpelthen, men, det var et menneske, der svarede dig. Det var, det var ikke en maskine. Det, nej, jeg har et navn på ham, og så vidt jeg ved, så findes han i virkeligheden. Han hedder Lukas Lindell, og han er Corporate Communication Manager for Facebook Nordic. Og, så så det var, der var simpelthen et menneske ude i den anden ende. Og jeg har faktisk korresponderet lidt med ham efterfølgende, i forbindelse med at få nogen til at stille op og øh, forsvare Facebooks øh, moderation og censurpolitik. Og jeg har fået at vide, at der er en masse på ferie lige nu, men på et senere tidspunkt, så vil det sandsynligvis, øh, så vil det faktisk stille med en, øh, Der vil vi her i programmet kunne øh, sige goddag til en Facebook-repræsentant af kød og blod, intet mindre. Fuldstændig, og det bliver jo øh, en øh, nærmest dansk mediehistorie på det tidspunkt. Men det var alt, hvad vi havde for Q&A i øh, den her uge. Jeg hedder Mikkel Andersen, ved siden af mig stod Henrik Hvortrup, og i teknikken sad Kasper Risgaard.